الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله سيد الخلق والمتقين إمام الغرع المحجلين سيد أبا القاسم يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وعلى أصحابك وعلى جميع من تبعك بإحسان إلى يوم الدين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 vi bär Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till det rätta och hålla oss på den raka vägen. När man tänker på vilken tid vi befinner oss i, subhanallah, så förstår vi att vi befinner oss under den fjärde dagen av det nya året av det muslimska kalender, vilket blir 1440. Idag är det den fjärde Muharram av år 1440 1440 år sedan profeten Muhammad, sallallahu alaihi Mohammed immigrerade lämnade sin hemstad Mekka, som han älskade väldigt mycket som han verkligen var, var kopplad till det, som hans hjärta var kopplad till Mekka men Allah subhanahu wa ta'ala vill lära oss att vårt hjärta ska inte vara kopplat till ett ställe. En troende, praktiserande muslim är den som utför och kopplar sig med Allah subhanahu wa ta'ala under alla sina omständigheter. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestämde sig att lämna Mekka efter ordet från Allah subhanahu wa ta'ala. Och han tog en kompanion med sig som Abu Bakr Siddiq var i det här fallet som följde med honom och emigrerade. På väg upp till Mekka till Medina de gömde sig, subhanallah, när, när icke-troende följde efter profeten sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Och Abu Bakr, de gömde sig en liten grotta, subhanallah. Abu Bakr siddig säger till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Om en av dem bara tittar ner vid sina fötter så kommer de att se oss. Vad besvarade profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam enligt assunnan? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger: Vad tror du Abu Bakr? bok? Med två stycken: Deras tredje är Allah subhanahu wa ta'ala. Så so, vad har du för tankar? Din lärdom till var och en: Allah subhanahu wa ta'ala är med oss. När vi håller kontakt med Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hjälper oss när vi alltid är kopplade till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala är till vårt stöd när vi gör så som Allah subhanahu wa ta'ala vill. Inte ansåg Allah, jag ansåg Om ni är seger till Allahs religion, Allah kommer att ge er seger. Men om ni vill utelämna, om inte ni bryr om religionen, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att lämna oss till oss själva. Och sen fortsätter profeten Muhammed sallallahu alayhi wa ala till Medina. När han kom till Medina så upptäckte profeten Muhammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, att folket i Medina brukade fasta den tionde dagen av Muharram. Denna månaden som vi befinner oss i. Och det är en av de fyra månader som är förbjudna månader. Allah subhanahu ta'ala har gjort det förbjudet och det var innan islam också det var förbjudet att starta krig eller att kriga eller att attackera någon stam överhuvudtaget under fyra månader och Muharram är en av dem han frågade efter den händelsen, varför fasta dem så besvarade de, alltså folket i Medina och hadisen från Abdullah ibn Abbas och Allah subhanahu wa ta'ala var nöjda med honom och vi finner nio stycken överenskomna hadiser -Bukhari och muslim och imam muslim, han har fyra stycken hadis, fyra stycken berättelse, som han har ensam utom Al-Bukhari. Sen plus fyra andra hadiser som finns i sunna-böckerna. På det här sättet blir 17 stycken hadisen som handlar om att fasta den tionde dagen av Muharram. Profeten Muhammad s.a.w. sa det ett uttalande. Vi har mer rättighet över Mosa än dom." Jag kommer fasta ni den dagen Och jag ska fasta Och om jag, ska, om jag lever till nästa år Så kommer jag att fasta även den nionde Bara för att inte göra likadant Som Al-Ulkitab, bokens folk Nu stannar man upp här Vad är det som hände under den här dagen? Allah subhanahu wa ta'ala Enligt hadisen Befriade eller räddade Musa alayhi salam och sitt folk från Faraon Israeliterna som man brukar kalla dem israeliterna det är inte dagens israeliter som finns i det ockuperade landet nej israeliterna det är de som följde profeten Jakob alaihis salam kallas för Banu Israel israeliterna var i Egypten och de var verkligen förnedrade av Faraon och hans soldater, de brukade döda deras barn, de brukade attackera deras kvinnor, de brukade döda deras män, så Musa alaihis salam han kom för att vända sitt folk från Faraon och när han kom tillbaka, och vi kände till hela berättelsen om Mosa, han tog sitt folk gruppvis från Egypten, mot sina öknen för att komma dit, och de gick när Faraon upptäckte att israeliterna hade lämnat Egypten i grupper, subhanallah och enligt berättelsen så gick de 200 kilometer, subhanallah 200 kilometer för att lämna där de var, i Egypten och komma till sina han samlade sina soldater samlade allt han hade med sig och åkte efter dem och Allah subhanahu wa ta'ala i kapitel 26 i koranen surat Allah subhanahu wa ta'ala berättade för oss mellan vers 60 och 67 om den här berättelsen när de åkte på morgonen subhanahu de lämnade så förraun följde efter och när de här två grupperna såg varandra vad är det Moses kompanjoner som Allah subhanahu wa ta'ala kallade dem i koranen Hasab Musa, och Mose, kompanjoner, vad är det de sa Kallas de kommer få oss. De kommer döda oss. De kommer slakta oss. Vi kommer inte leva längre. Våra barn kommer dö framför våra ögon och så vidare. Subhanallah. Men Musa alayhi salam, han sa nej vid Allah. Det är inte på det här sättet. Allah, subhanallah, att är med mig. Han kommer att vägleda mig. Subhanallah. Vilken mirakel att Allah subhanahu wa ta'ala ska förgöra soldater som har all typ av deras teknologi under den tiden. Vilken typ som helst av vapen. Alla hästar som de hade mot, och förlorar subhanahu wa mot folkgrupper som absolut inte har något vapen som absolut inte har något hjälpmedel som absolut inte har något annat än att de har en, en av Allahs profeter med sig Allahs profet var med dem och han är inte vilken profet som helst han är från Ullah Azim från de här utvalda profeterna som Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt han säger nej Allah subhanahu wa ta'ala är med mig han kommer att vägleda mig han visste om att Allahs seger skulle komma så en troende praktiserande muslim är den som är alltid ständigt kopplad med Allah subhanahu wa ta'ala. Inte bryr sig vad människor säger. Inte bryr sig vad man hör och lyssnar i tv eller i radio. Man ska inte tänka på människor som inte tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Människor som inte är kopplade med Allah subhanahu wa ta'ala. Att deras teknologi, deras sätt, deras antal är till någonting. När du har Allah subhanahu wa ta'ala med dig så är det tillräckligt för dig. Om Allah subhanahu wa ta'ala med dig så är det tillräckligt. Och det är den lärdomen vi lär oss från Musa alaihi salam. Vad säger hans folk? De kommer att ta, ta tag i oss. De kommer döda oss. De kommer slakta oss. Han säger nej. Allah är med mig. Han kommer vägleda mig. Allah uppenbarade till Musa att slå havet med den staven han hade. Och vad hände? Allah subhanahu wa ta'ala säger om just den här händelsen. Havet delade sig i två. Och var det en var del av havet blev som en fast berg. Så att israeliterna gick sin väg. Och så kommer Faraun och hans soldater efteråt. Och Allah subhanahu wa ta'ala lät havet gå tillbaka. Allah subhanahu wa ta'ala ändrade på sunnan. Vi vet om, om du häller vatten, det kommer bara falla ner. Men Allah subhanahu wa ta'ala ändrade egenskapen av vattnet. Så att den stannade stilla. Så att de kunde gå sin egen väg. Vem är det som hjälpte dem? Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Så vårt hjärta ska inte vara kopplad Med egenskaper Vårt hjärta ska vara kopplad med skaparen Allah subhanahu wa ta'ala 24,7 Så profeten sallallahu alaihi wasallam sallam oss att fasta den dagen Och han sa om jag lever till nästa år Vilket han inte gjorde sallallahu alaihi wasallam, Om jag lever till nästa år Så kommer jag även att fasta den nionde så mina dyrbara syskon är profet sallallahu alaihi wasallam Rekommenderar er att fasta den nionde och den tionde av Ashura. Den tionde av Muharram. Det vilket är nästa vecka. Man kanske hör, man kanske upplever att vissa människor hittar på andra saker under den här dagen Ashura. Men... Det finns absolut ingenting rekommenderat från profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam från Sahara, från Tavirin från tärvi, att vi ska göra något annat än fasta och komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala med goda handlingar och på det sättet vi är vinnare. I detta liv och i det nästkommande liv hos Allah subhanahu wa ta'ala. När vi läser Sunna, det är för att vi ska st stärka oss själva. Bli starkare i vår religion. Vad kopplade med Allah subhanahu wa ta'ala? Och det är det som är tanken قد كفلاوس من الله علمنا اعت عن نطيتهم الله Subhanahu wa ta'ala. Vi ber Allah سبحانه wa att vägla rastelvetta. Hållas på raka vägen. O våra tjänare och våra bete. O gudar Allahumma hädina fi man hadei. Allahumma hädina fi man hadei. Allahumma hädina fi man hadei. O gudar fi man hadei. Allahumma hädina fi man hadei. Allahumma hädina fi man hadei. Allahumma hädina fi man hadei. Allahumma hädina اللهم اهدنا يا ya arham rahimin Allahum hadina ya arham rahimin Allahumma tajawaz an sayiatina Allahumma tajawaz an sayiatina Allahum ighfir lana dhunubana Allahum ighfir lana dhunubana Allahum ighfir lana dhunubana Allahumma arhamna bi rahmatika ya arham rahimin Allahumma arhamna bi rahmatika ya arham rahimin Allahumma arhamna bi rahmatika ya arham rahimin wa alamu anna Allah tabarak wa taala amarna bi shay'in fa يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم متسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين وأقضوا الصلاة